Művelődéstörténet másképp Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Elekesi Borbála vagyok. Ma Bohunicki Szefiről fogunk beszélgetni. Máskor több mindent mondok az előző műsorokkal kapcsolatban, de most úgy gondoltam, hogy ezt a nevet kell először az első mondatban kiejtenem, mert azt tippelem, hogy a hallgatóknak a nagyon nagy százaléka sohasem hallotta ezt a nevet. Pedig ő a két háború közötti időszak, mindjárt mondom a szó szerinti idézetet, tehát a két háború közötti izgalmas és jelentős írói pálya volt az ővé. Mondta róla Petrányi Ilona, akit nagy szeretettel köszöntök a stúdióban mai vendégünket, irodalomtörténészt, aki 1989-ben sajtó alá rendezte, jelentős tanulmányjal ellátta Bohunicki szefi az egyik kötetét, újra kiadott kötetét. Bohunicki Szefi személyében egy olyan valakiről beszélünk ismét, volt már erre példa a sorozatunkban, aki a neveltetésénél fogva úgy szólván a 19. század gyermeke, a munkálkodása kapcsán a két háború közötti időszak tanúja és alkotója, és életének a befejező évtizedeiben korunk gyermeke, tehát a 45 utáni korszaknak ilyen, ilyen nagy évet futott át az ő életműve. Erről fogunk beszélgetni Petrány Ilonával, mint mondtam. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, mielőtt Rátérnénk ennek az életműnek a, a kibontására, a bemutatására. Azért szeretnélek arról megkérdezni, hogy hogy került a szemed elé Szefi maga, de azt megelőzően azt szeretném megkérdezni, hogy mik voltak a kedvenc munkáid. Hát Szefi úgy került az érdeklődésemnek mondjuk a középpontjába, hogy én, én tulajdonképpen éveken keresztül a ö, két háború közötti magyar irodalom, ö, illetve prózairodalomnak a jeleseivel foglalkoztam, akiket nyugat második nemzedékéhez tartozóknak is neveznek, és én már a doktori diszertációmat és a, ehhez a nemzedékhez tartozó papkárolyról írtam, aztán később, tulajdonképpen hosszú éveken keresztül, Hevesi Andrással, aki szintén ennek a korszaknak az írója, Szerbantallal foglalkoztam. És amikor munkahelyemre a Petőfirodalmi Irodalmi Múzeum kézirattárába kerültem, akkor Füstmilán került sok-sok évre az érdeklődésem középpontjába, aki tulajdonképpen még a nagy nyugat nemzedéknek a tagja, de volt egy hatalmas hagyatéka, és ezt kellett tulajdonképpen publikálni és, és megismertetni az olvasóval, mert ennek egy része az író életében rejtett volt. Bovunicki Szefivel úgy kerültem kapcsolatba, hogy még Hevesi Andrásról és Papkárolyról a Szépirodalmi Kiadónál terveztem, illetve publikáltam köteteket, és akkor Ilés Endre, aki még akkor a kiadónak az igazgatója volt, mellesleg szintén a nyugat második nemzedékének a tagja, úgy gondolta, hogy eljött az idő a 80-as évek végén, hogy Boguniszki Szefi is megismertessék a, az olvasókkal, tekintve, hogy ő tulajdonképpen annak ellenére, hogy 1969-ben meghalt, már évtizedekkel előbb tulajdonképpen elfelejtett író volt. Tudnilik utolsó regénye 1947-ben jelent meg, és utána hosszú időre elhallgatott az 50-es években nem találta a témáját, és elidegenítette a, a politikára és a sematizmusra kihegyezett irodalom. Majd csak 56 után kezdett el íróportrékat publikálni különböző irodalmi lapokban. Ezek az írók az ő kortársai voltak, és ezek az íróportrék rendkívül izgalmas írások. Ezeket az íróportrékat azután a 60-as évek második felében ő összefoglalta, és a saját életében a naplójegyzeteit és az emlékiratait és feljegyzéseit ezekkel az íróportrékkal összefűzve egy, egy életrajzi kötetet hozott létre, azonban ennek a megjelenését már nem tudta megírni és tulajdonképpen ez, ez végül is az, az ő irodalmi környezetébe és életébe volt egy, egy bevezetés. Az Illésendre úgy gondolta, hogy úgy kellene megismertetnünk Bohunicki Szefit a 80-as évek olvasóival, hogy nem csak a a néhány regényét és novellás kötetét ö, ö, publikálja egy életmű sorozatban, hanem előtte ez az életrajzi mű jelenjen meg, és engem kért meg, hogy egy hosszabb bevezető tanulmányt írjak, ami ö, hát tulajdonképpen bevezetés lett volna ahhoz, hogy, hogy megismertessük magát az írót, és utána jelentek volna meg a regényei. Hát közben ugye a rendszerváltás és egyebek ö, és Illés Endrén a halála miatt a, ez a tervez csődöt mondott, és végül is csak az első kötet jelent meg, tehát az íróportréjé és az emlékiratai. Viszont nekem még szerencsém volt, vagy lehetőségem volt egy hosszabb tanulmányba tulajdonképpen ennek a tervezett sorozatnak a bevezetőjét megírni. Így van, és erről a korszakról, amelyikről beszélünk, ez a két világháború közötti korszak, nem is olyan könnyű képet kapnunk róla. A két ö, szerző, a két alkotó, akiről beszéltél, papkáro és Hevesi, szintén nem a közismertség szintjén vannak az olvasók közönség körében, tehát ez egy kicsit olyan, olyan felfedezetlen és ellentmondásos korszak. Szerb Antal az 1960 35-ös magyar irodalom történetében. Mond egy olyat erről a korszakról, hogy korunk a filléres intelligencia kora. Ezt ö, úgy kell érteni, hogy azt állította, hogy sokkal, de sokkal több könyv jelent meg, de sokkal, de sokkal szerényebb, művészi érték is elegendő volt ahhoz, hogy egy, egy könyv megjelenjen, mint korábban. Tehát bővült az közönség, de, de valahogy az, az igény világa az egy kicsit uh, lejjebb volt, és az irodalom pedig nagyon sok esetben kiszolgálta. Erre vonatkozik ez a kicsit kegyetlen mondat, hogy korunk a filléres intelligencia kora. Elmondhatjuk ezt el sommásan a két világháború közötti irodalomról, ami egy nagyon nehéz kérdés, mert én úgy gondolom, hogy nagyon nincsen feltárva. Na most az egyik dolog az, hogy végül is azért az olvasóközönség sem volt olyan nagy, a, a, az igényes olvasóközönség azért a két világháború között sem. Tegyük hozzá, hogy ezek a, tehát a nyugat nagy nemzedékének és akár a második nemzedékhez tartozóknak a könyvei is végül is két-háromszáz példányba jelentek meg, például egy József Attila verses kötet, tehát ma már ez mondjuk nem furcsa, mert ugye sajnos a magánkiadással ugye ez a, a hatal most dömping, ez megszűnt, ami mondjuk a 60-as években volt. Tehát ennek következtében akkor is, hogy úgy mondjam, egy réteg ö, volt, aki igazán ö, olvasott, hogy úgy mondjam, és Bounicki Szefi nem is tartozott a az abszolút sikeríró közé olyan értelemben nem, hogy már a saját korában is ő valamelyes korszerűtlen jelenségnek hatott, tehát ő nem volt egy, egy a, két, a két háború között egy ilyen úgynevezett modern nő. Ő tulajdonképpen egy középbirtokos birtokos nemesi családból származott, ahol nagyon erősen éltek még a 48-as hagyományok, egy, egy liberális, demokrata család volt, de, de a kedvenc íróik és, és olvasmányaik közé például Jókai Mór tartozott, hiszen a nagyszülei még még Jókait vendégül látták pécsi birtokukon, amikor Balaton-Füreden nyaralt Jókai. Erről hát most csak az érdekesség kedvér van egy édes történet, hogy kicsi korában a Bognicki Szefi és az egyik nagybátyával, amikor Füredre kocsiztak, mert a nagybátya Füreden a szívkórházban orvos volt, akkor találkoztak még jókai -ékkal, illetve Jókaival és, és második feleségével Nagybellával, Es chama e cora a kislány csak annyit jegyzett meg, hogy amikor elbúcsúztak Jókai bácsitól, akkor az lekapta a parókáját, és azzal integetett. <gül> na, na most, ez azért tulajdonképpen nem tartozik a tudományhoz, de lényegében azt is mutatja, hogy Szefi családi kapcsolatai révén, ugye nem csak Jókait ismerte, és, vagy találkozott vele, és a Jókai hagyomány élt, hanem ő közeli rokonságban volt a ködlovagok Csónoki Viktorral és Csónoki Lászlóval. Az életének az első nagy eseménye, és a megye megyebára a Csónoki család hívta meg őt e, lényegében. És hát e, igazán. Talán most egy idézet következik, úgy érzem. Vagy nem mostanra szántad? Nem, nem mostanra szántam még ezt az idézetet, hanem csak azt szerettem volna még mondani, hogy azért a modernebb irodalom, tehát a nyugat, nyugatos irodalom, és beférkőzött már a Szefi fiatal korában, mert az édesanyjának a barátnője, az Kafka Margitnak volt az unoka testvére. És volt egy unoka nővére, egy, egy pesti, pesti lány, akitől pedig már Adi költészetéről is hallott egészen fiatal korában. Ennek ellenére azért erősek voltak azok a gyökerek. most ennek ellenére azért ugye a családba jókait olvastak, Arany és Petőfi verseit, vagy Revicki verseit szavolták, a 48-as világot idézték, és még a, a család birtokán olyanok is éltek, akik élő tanúi voltak a, a szabadságharcnak és a forradalomnak. Tehát valójában ez a korszak, és ennek a korszaknak az írói, és az utána következő néhány évtizednek az írói voltak, akik az érdeklődését megfogták, akik az ízlését az fiatal korában meghatározták. És De... anyanyelvi szinten volt ennek a kultúrának a birtokában most igen, ez egy kicsit tehát, képzavar. Igen, igen. És, és tulajdonképpen ő igazándiból azért a modern irodalommal, az akkori modern irodalommal és a nyugatos irodalommal is valójában majd csak 1919 után kerül kapcsolatban, amikor egy kicsit most előreugrunk az életrajzba, amikor a férjének, a, aki ö, tanárember volt, annak a könyvtárában találkozott Babics Tóth Adi ö, köteteivel. Az, hogy vidéken élt, ez befolyásolta valószínűleg ezt a helyzetet. Vagy nem feltétlenül. De igen, hát sőt, tulajdonképpen ebben az emlékiratban is azt írja, hogy a szülei valósággal ebben az ízlésben, és ezekben, ezek miatt az olvasmányok miatt szinte jókai hősökké alakultak saját maguk is, mert a, mert a, a, a világnézetükben, az erkölcseikben tulajdonképpen ezt a, a, a hagyományt követték, és ebben a szinte mesevilágban a, a, éltek. A végül is egy... 400 holdas birtoka volt az édesapjának, amit majd később elvesztett a gazdasági válság következtében, de az édesapa gazdasági akadémiát végzett és értett a mezőgazdasághoz, úgyhogy később nagy birtokokon intézőnek szegődött el, azon kívül vadászott és a Dunántúli tájon rengeteg helyen kirándult és, és járt a természetben és vitte a kislány magával, aki így megismerte a, a, a természetet, az állatokat, a, a falusi világot, az uradalmak és a régi kastélyoknak a világát, és később ezekből az élményekből is merített. Tehát lényegében most már egy mozaik szerűen elmondtuk, hogy a család kicsoda, micsoda, milyenek a, a körülmények a lány körül, de foglaljuk össze, tehát akkor őt mondjuk dzsentrilánynak neveznénk, vagy Nem. Hát tulajdonképpen... Do Gentrylánynak nevezhetjük, amikor még egészen fiatal, és a férhez menetele után fokozatosan átkerül egy megváltozott világba, ami az első világháború után következik be, ami ugye társadalmi szempontból is végül is a kapitalizmus világa, akkor kezdi felváltani ezt a rendi, patriarhális világot, akkor szűnnek meg ezek a több tízezer holdas hatalmas birtokok és hídbizományok, és kerülnek a földek bérlők kezébe, és a egykor béresek és gazdasági cselédek, azok pedig ipari munkásokká válnak, tehát végül is ekkor történik meg igazán egy modernizálás is, vagy modernizáló folyamat is a magyar társadalomba, amit ő tulajdonképpen egyrészt érdeklődéssel, de másrészt fájdalommal is figyel, mert, mert ez a világ, ez valahogy közösségi értékeket rombol szét, mert az egykori uradalomba végül is úr és cseléd a különböző közösségi együttlétekben és szertartásokban ami egy lakodalom ami egy egy egy, egy szüret egy, egy a, akár egy egy kukoricafosztás vagy tolfosztás, ahol népdalokat énekeltek, ahol együtt volt úr és, és paraszt és béres. Ez tulajdonképpen úgy gondolta, hogy ez, ez egy nagy érték, ami elveszett végül is, mert a kapitalista világban az emberek bezárkoztak, elidegenedtek egymástól és a bizalmatlanság és a, és a félelem uralkodott. Tehát tulajdonképpen ezt a, a Kortás József Attilának néhány sorával Lehetne jellemezni a hazám civil versben, hogy retteg a szegénytől a gazdag, a gazdagtól fél a szegény, fortiós félelem igazgat minket sem csaló remény. A Szefi, tehát ezt így látja tulajdonképpen a, a saját felnőtt korát, és ennek következtében egy ilyen mesés. Ö, világbontakozik ki, ami azonban már ö, rendkívül idejét múlt és hanyatló, hiszen már a világon akkor a, a félfeudális állapotok megszűntek, a, a gentry lassan ö, ö, elzülik, elveszti birtokait, nem, tudja, nem tud tovább gazdálkodni, nem is ért hozzá, és tulajdonképpen egy a Szefi ezt úgy írja meg, hogy egy haláltánc ö, kezdődik, amelyiknek megvan a szépsége is, de ugyanakkor a, a torzránk és a, és, a, és a rettenetessége is, és utána egy másik olyan világ következik, amelyik sajnos szintén egy szintén pusztulásra van itt élve. Kedves hallgatóink, Petrányi Ilonával beszélgetünk Boviniszki-Szefi írónőről, akit valószínűleg mindannyian kevéssé ismerünk jó magam is. A két világháború között alkotott író nemzedék egyik női tagja, akinek hát eddig inkább a gyerekkoráról beszélgettünk, de még fogunk is, Ellenben a zenére egy kis magyarázatot kérek Petrá Nyílonától. Igen, hát a Bogunicki-Szefiről írott tanulmányomnak is a címe az, hogy tűnt idők mitosszainak és ritusainak megörökítője Bogunicki-Szefi. Az ő pályája ugye 1919 után indul, de igazándiból valójában az első kötet 1930-ban jelenik meg és ebben a korszakban ami a forradalmak és trianon után a kapitalista gazdasági fejlődés ellenére még létező és önmagát túlélt rendi patriarhális világ végső felbomlását mutatja be a haláltánc esztétikumát és az agónia torz rángásait. A pusztulás elkerülhetetlenségét, de végső soron tragikus voltát és magyar végzetét is, mert ez a rendi, rendi patriarhális világ, amikor összeomlik és az uradalmak a bérlők kezébe kerülnek, a cselédség pedig megszűnik, gyári munkássá válnak, a lányok pedig elszegődnek szolgálónak. Az író szerint egy hagyományosan magyar közösségi értékek is veszendőbe mennek, amikről az előbb is beszéltem, azok a bizonyos közösségi hagyományok, amik a régi uradalmakban a, az, a, az embereket összefűzték ö, ezekben a ö, közösségi ritusokban, hogy úgy mondjam, amikről beszéltünk, hogy lakodalmak, tól, fosztás, kukorica, morzsolás, közös ünnepek, ö, és hát még lehetne sorolni az együtt éneklést, népdalokat és, és népmeséket, amit az idősebbek a fiataloknak meséltek. Azt is kérdeztük itt önmagunktól az előbb, hogy gentri lánye, és beszéltél is erről, ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy az édesapjának a hozzáállása, és egyáltalán az, hogy ahogy ő viszonyult a világváltozásaihoz, az nem az a tipikus gentri mód, ahogy ezt mi tudjuk, hogy elhagyja mindenét, és ö, valahogy megpróbál lébecolni, bocsánat ezért a profán kifejezésért, hanem mint mondtad is, ö, a legjobbat hozza ki a helyzetből. Igen, hát tulajdonképpen ez azért volt, mert az édesapja egy rendkívül modern gondolkozású ámbár ízlésében és olvasmányaiban, ugye még a 19. századhoz tapad, de, de különben ő már ismeri a szakmát, ő már nem az a gentry, aki elmulatja a birtokát, aki már tulajdonképpen semmit nem tud intézni, hanem ő maga is foglalkozik nagyon profi módon mezőgazdasággal, és, és végül is a, a, az a szemlélet, ami még a 48-49-ből származott, az egy ilyen, egy ilyen modern, demokrata és liberális szemlélet. Ehhez csak egy, egy példa, hogy például már 1919 után is, ő például a, a földosztás mellett foglalt állást, és mindig a cselétség és, és az egyszerű emberek és a parasztok felül nézte a problémákat és a szociális helyzetet és nem elsősorban a, a, az úri, hogy úgy mondjam az úri osztály és a és a és a gentri a tipikus gentri szemével. Az édesanyával valahogy érdekes lehetett a kapcsolata. Ez az édesapa nagyon szimpatikus, és már említettük azt, hogy elvitte a lányt természetjáróba és így tovább. Tehát sok szimpatikus vonása van. Ugyanakkor zavarba ejtő, vagy lehet, hogy a korban nem volt annyira nagy csoda, hogy nagyon erősen beleszólt a párválasztásába az édesanyja. Hát igen, mert tulajdonképpen azért a... A, amint mondtam, ugye az erkölcsök és a hagyományok azok azért erősen 19. századiak voltak, akkor még végül is a, a nőknek a helye, az elsősorban egy fiatalánynak a, a, az életcélja, illetve a családnak az életcélja egy jó házasság volt, és a házasság kereteiben látták az ő feladataikat, ahol ugye legfőjebb zongoráztak, hímeztek, olvasgattak. Vagy néha festegettek a hölgyek, és egyébként pedig a családnak az ellátásával és a férjük ellátásával foglalkoztak. Na most Szefinél eléggé tragikus módon is beleszólt az édesanyja a, az életének az alakulásába. Ugyanis ő először a nagyvilágba a Veszprém megye lépett ki, amikor megismerkedett egy. a bálon megismerkedett egy katonatisztel, és hát szerelem szövődött közöttük, ami egy ideig tartott is, de az édesanyja ezt nem találta nagyon biztos dolognak, hogy egy katonatiszt, aki érmék aukciót is le kellett tenni, hogy az majd megfelelő módon fog gondoskodni az ő leányáról, mint férj, és megcsinálta azt a tényleg gonoszságot, hogy nem szólt a lányának, de írt egy levelet a katonatisztnek, hogy tovább ne küldjön leveleket, és ne járjon hozzájuk vizitbe, mert más felé érdekelt a lánya, és erről Szefi nem tudott, és elmaradt a nagy szerelem, és hát nem értette, hogy mi is lehet ennek az oka. Most az édesanyja a nagy csalódást azt úgy próbálta helyreütni, hogy gyorsan elvitte a lányát Velencébe egy kicsit utazni, és útközben megismerkedtek a egy egy emberrel, akit Maller Dezsőnek hívtak, és a, a mamának nagyon szimpatikus volt, és úgy gondolta, és hát a, a férfinek is tetszett Szefi, és úgy gondolta, hogy, hogy ez lenne a megfelelő házastárs. Szefi pedig annyira, hogy úgy mondjam, a bánattól letaglózva végül is hát nem mondott akkor ellent ennek az anyai akaratnak, és összeházasodtak. Na most újabb hibákat és elkövettek, mert nem hagyták, hogy a fiatalok maguk építsék fel az életüket, hanem csurgón, ami a túlon közel volt az ő lakhelyükhöz, csurgón egy hadszobás házat építettek a fiatalok számára, mindenféle modern technikai berendezéssel felszerelve, és személyzettel, és mindennel, úgyhogy gyakorlatilag a fiatalasszonynak semmi dolga nem volt. Ugyanakkor az érzelmi kötődés hiányzott a közöttük igazán. Tehát nem volt meg se a bizalom, se a szenvedély, legfeljebb valamiféle rokonszemv, vagy, vagy a férj részéről valamiféle hiúsági kérdés, hogy ő tanár emberként egy gentrylányt vesz feleségül. Az volt a szerencse, hogy közben azért ő egy felvilágosodott szellemi ember volt műveltségében, ismerte a nyugat íróit, és volt egy nagy könyvtára. És Szefi bánatába végül is a, miután a háztartásba is és a, és a családi életben nem kellett részt vennie, ehhez a könyvtárhoz menekült, és ott olvasta végig az akkori modern irodalmat, és ez is ösztönzést adott neki ahhoz, hogy hogy, hogy elkezdjen írni. Ő már korábban is írt, de az édesanyja, mivel hagyományosan egy családanyát szeretett volna belőle nevelni, nem nagyon örült volna annak, hogyha kiderül, hogy művészi ambíciói vannak a lányának. Úgyhogy annyira tartotta az édesanyjától, hogy amikor a 15 éves korában az első novelláját megírta, aztán később verseket is, akkor a, a, egyedül a kaposvári hírlaphoz tudott hozzájutni, és ott állnéven titokban elküldte az írásait, először a novellát, és aztán a verseket, és hosszú ideig még, mint férjes asszony sem merte bevallani, sem az anyjának, sem pedig a, a férjének, hogy ő ír, úgyhogy amikor Nászutra mentek, akkor is feljegyezte a, a az élményeit, de már akkor is küldte, a, a, akkor már azt hiszem a nyugatba is elküldte az első írását, de a férje az még mindig nem tudott róla, és az édesanyja még mindig nem tudott róla, hogy ő ilyen ambíciókat dédelget magában, aztán később természetesen ez lassanként kitudódott, és akkor már hát tulajdonképpen ugye ez a nagy családi harmónia és ez a 19. századi életeszmény ez, ez kezdett felbomlani az első világháború utáni vagy körüli időszakban, és aztán kezdődött tulajdonképpen az ő, hogy úgy mondjam, szabadságharca a saját ö, ö, hivatása és a saját hangja megtalálásáért. Abban a nagy tanulmányban, ami az otthonok és vendégek című kötet elején található. Ott úgy jellemzi a házasságot, talán saját maga írja ezt, hogy lényegében egy kitűnő barátság volt. Hát ez kicsit valamilyen szempontból szomorú is, de nem a legrosszabb verzió. Igen, hát ez, ez, ez is végül is csak később derült ki, mert először csak annyi volt benne, hogy a szomorúság és a csöndes ellenállás, vagy a csöndes válság ezzel a házassággal kapcsolatban, de később éppen azért, mert a férjének is hasonló szellemi igényei voltak, és az utazások közben is rájöttek, hogy a... a a művészi értékek és a művészettörténeti szépségek irán mind a kettőnek vonzalma van, és így végül is hát igazándiból egy, egy nagyon jó barátság alakult ki közöttük. A férje egyre inkább, miután megtudta, hogy ír, egyre inkább az olvasója és a, a bírálója is és a segítője is lett. Olyannyira, hogy később az történt meg, hogy Szefi kézzel írta az írásait, és a férje pedig a, a legépelte ezeket, és úgy küldték el a kiadóhoz, mert akkor még ugye az írógép azért viszonylag egy, egy ritkább dolog volt, és, és a férj, férj hajlandó volt erre a ma már nőiesnek ható, vagy nőiesebbnek ható munkára, és mindig izgult azért, hogy a kritikusok mit mondanak, és, és mindig tanácsokat adott, mert jó ízlése volt, hogy, hogy, hogy Szefi mit és hogyan írjon. Egyébként itt most beugrott nekem az, hogy ritkaság, amikor a férj ilyen módon viszonyul a, a feleségnek a tevékenységéhez, és egy elég távoli példa idéződött fel bennem, hogy Virginia Woolfnak a férje ugyanilyen, ugyanilyen szimpányos, Bátiával, és mélységesen megértve a feleségének az óriási tehetségét, tulajdonképpen alárendelte magát annak, hogy mindenképpen segítse. Tehát ez a dolog, ez odáig ment, hogy, hogy, hogy valóban még akkor is, amikor a Szefinek nem csak olyan lázadásai voltak, hogy ő most ír és hogy írónő lesz, hanem bizony szerelembe is keveredett néhány művész kollégájával, vagyis hát nem is néhányal, hanem egy valakivel, egy Szakó Ambró nevű, nagyon izgalmas filozófussal tanárral, aki maga is csupa lázadás volt, katolikus papként indult, aztán később átért a református hitre, így kerültek ők is kapcsolatba, és a vallásról olyan tanulmányokat írt, amiért börtönbüntetés várta volna, és ezért Bécsbe menekült, és akkor Szefi, aki a nem alapított lapjába a független szemlébe is dolgozott, akkor Ambrónak követte Bécsbe, és akkor egy ilyen másfél éves nagy szerelem bontakozott ki, és a férje, Bizony megvárta, amíg ez a szerelem ö, lezajlik, mert nagy csalódások voltak, nagyon féltékeny volt Cakó Ambro, és végül is hát tarthatatlaná vált ez a kapcsolat, és a férje ö, többször ö, írt neki levelet, aztán végül meglátogatta Bécsbe és hazahozta, és ezen a válságon is túljutottak. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy nagyon szép házasság volt, és a nehéz időkben, amikor a férjének nem volt állása, például akkor a Szefi tartotta előtt, és amikor pedig a Szefi került nehéz helyzetbe, a az ötvenes években, akkor pedig a férje vállalt magántanítványokat, és éjjel-nappal dolgozott azért, hogy a szefi tovább tudjon alkotni. Egyébként meg, hogyha egyéb más ismert férfiírókról beszélünk, akkor tananyagszerűen megtanuljuk, hogy elsőszere, második, harmadik, negyedik, kinek mennyi. A szemünk serepben, tehát ez az írók történetében abszolút, itt közbe is lehetne vetni mindjárt, és közbe vetem, hogy pontosan egy olyan sorozatod volt a költők és múzsák, ami egy több évig tartó, rendkívül érdekes és sikeres sorozat volt, amely az íróknak, költőknek pont az életüknek ezt a részét tárgyalta teljesen zárójelben. Igen, ez, ez a költők és buzák sorozat, ez tulajdonképpen so, sorban úgynevezett háromszög történetekről szólt, tehát a nagy íróinknak a, a meghatározó szerelmeiről, és, és egyben ugye feleségeiről, például ugye Móricznál, ahol tudjuk, hogy Holics Janka volt egy, egy nagyon sok regénynek az ihletője, és aztán ugye kapcsolatba került Simonyi Mária színésznővel, és tulajdonképpen hát egy nagy tragédia történt az életükben, mert ugye a Janka, a Móriz gyermekének az anyja is öngyilkos lett. Na most ezek a ezek a családi tragédiák, ezek naplókban és levelekben ö, őrzöttek meg az íróknál, és ö, tulajdonképpen ezek a, ezekből a naplókból és levelekből ö, dramatizált ö, történeteket állítottak össze írók, és kiderült az, hogy a, a jelentős íróknak a magánéletében legalább olyan ö, drámai anyag van, mint amit aztán ők ö, ö, megírtak, és ami, ami annyira hasonlít mindjájunk az életéhez, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy sikerű sorozat volt, mert mindenkinek van, az irodalom szerető emberekben van egy érdeklődés, hogy az, az íróknak, a, ha nem, nem, nem is a titkaikban vájkálni, de azt megtudni legalább, hogy a nagy műveknek milyen háttértörténete volt, hogy milyen anyagokból és életanyagokból írottak a nagy regények, drámák, vagy Visszatérve Szefire, tehát neki is volt az életében egy ilyen periódus, és az ő esetükben ez szerencsésen alakult. De azért most már ugye elmondtuk azt, hogy ő írt és író, de térjünk ahhoz vissza, hogy hogyan sikerült végül is a felfedezője ki volt, és hogy sikerült megvetnie a lábát az irodalmi életben. Hát tulajdonképpen az ő egy, egyik igazi felfedezője Söfrin Aladár volt, aki ö, a családot is ismerte valamennyire, és, ö, és a, a Szefi ö, nagyon jó mesélő volt a saját ö, életét és ifjúságát, és azt a világot, ahonnan jött, hát gyakorlatilag ő ö, somogyból jött, ugye Pécsi volt a, a szülőhelye, ez a Balaton északi partján található szinte majdnem, és ezt az egész Somogyi vidéket, ahol, ahol tulajdonképpen egy hosszú ideig laktak is, ugye mert csurgon laktak a férjével, ugye ott volt tanár a férje, akkoriban egy tanár az mindig vándorolt, ahol éppen állása volt, aztán később Tabon, ami szintén ehhez a vidékhez tartozik, volt egy ideig, egy ideig tanár, és... Milyen azut... jellegű iskola volt akkortában, hogy középiskola középiskola, középiskola volt, és a férje egyébként matematika tanár volt, tehát nem e, irodalom tanár volt. És e, végül is e, Tabon találkozott a, a magyar kisvárossal, ami szintén egy, egy nagyon fontos élmény lett az életében, nem túl pozitív élmény. Aztán végül is 19 után a, a férjét, mint kommunista gyanús egyént elüldözték csurgóról, el, elvették, elkobozták a házukat, és akkor kerültek Pestre. Budapesten az első világháború után eléggé szegények voltak, és többféle bérlakásban laktak, többféle helyszínen. Majd amikor a Szefi mint író befutott, hogy úgy mondjam, hiszen kétszer kapott Baumgerten díjat, 1938-ban és 1942-ben, akkor Siófok környékén ott vettek egy, egy kis házat, és nyaranta ott éltek, Budán de maradtak be. életmódszerűen Budapesten? Tessék? Életmódszerűen Budapesten életmódszerűen, és Nyaranta. Igen, Nyaranta ott, de már csak, már csak a 40-es évek elején. Hát a háború is ott érte őket, a II. világháború, de akkor már volt egy szép lakásuk is a Naphegytéren. Előtte azonban különböző szegényes bérlakásokban éldegéltek, de ezt az életet megszépítette az, hogy nagyon sok író és művész barátjuk volt, és, és Szeffi tulajdonképpen egy szép hagyományt próbált megfolytatni az úgynevezett szalon életet, ezekben a szegényes szalonokban is, tehát a legkülönbözőbb életkorú és legkülönbözőbb művészeti ághoz tartozó barátai itt gyülekeztek, itt társalogtak, itt beszélték meg a műveiket, vagy mutattak be részleteket, voltak zenészek, képzőművészek, például a Például Engelíván zongora művész vagy Fáidezső, aki egy kitűnő grafikusa volt a kornak, de ezen kívül újságírók, publicisták és, és írók is megfordultak az ő szalonjaikban, és ahogy egyre kisebb és kisebb szegényes lakásokba költöztek, de ez a baráti társaság mindig követte őket, és tulajdonképpen ezzel azt a szalon életet róla próbálta a maga egyszerűbb körülményei között folytatni, ő is, meg a férje is, ami, ami tulajdonképpen megint egy összekötő kapocs volt a 19. század és ő közötte, és azt lehet mondani, hogy ezekből a történetekből és ezekből a vendégekből, ami ugye épp az otthonok és vendégek kötetben is ö, található, a korszak szellemi és irodalmi élete bontakozik ki, ami ö, a maga életszerűségében, ami számunkra már nagyon izgalmas. Kedves hallgatóink, Bohunicki Szeffi két háborúk között alkotott írónőről beszélgetünk Petrányi Ilona irodalomtörténés segítségével. Eljutottunk odáig, hogy áttekintve a gyerekkort, a szellemi fejlődést, a házasságot bekerült az irodalmi életbe. Azt is megtudtuk, hogy lényegében a felfedezése az söplin Aladának köszönhető, de az, hogy a recepciója, vagy a, a, az elemzése során azt emlegetik, hogy Szabó Dezső Móricz kosztolányi vonalnak a folytatója. Ezt szeretném, hogyha kifejtenénk. Tehát az első pillanatra, hogyha valaki elkezdi Szefit olvasni, akkor nem is veszi észre talán, hogy mi, miben állt az ő modernsége és az ő mássága, hiszen nagyon erősen hatottak rá ezek a nagykortársak, különösképpen Moritzig Zsigmond, aki saját maga is megírja, hogy úgy érezte, hogy ez a legnagyobb egyéniség, akivel találkozott, és hogy a hatásától nem fog szabadulni. A témái is nagyon sokban hasonlítottak, úgy a falusi világ, mint a, mint a kisváros, gondoljunk csak Mórisnak a nagyszerű kisvárosi regényére az Isten háta mögöttre, de mégis Szefi sok szempontból különbözött ettől a, ettől a nagy generációtól, annak ellenére, hogy, hogy hatással voltak rá, és felszabadító erejűek is voltak, különösen Móric volt, aki biztatta, hogy vállalja a saját hangját. De igazándiból őt a, a saját kortársa és társa, Németh László értette meg mélyebben, hiszen ő a, a nyugat második nemzedékének a tagjaként majd onnan elszabadulva a saját nemzedékét szervezte meg, és ebben, hogy az egyetlen nőíró Bohuniszki Szefi volt. Szefinek a különlegességét és érdekességét a kritikáiban és a, az elemzéseiben ő fogalmazta meg talán a legjobban. Itt tulajdonképpen csak két kis részletet olvasnék fel arról, hogy ő hogyan látta Bohuniszki Szefit, és hogyan vette észre azt a különlegességet és modernséget, amiben ő más volt a mestereknél. 1934-ben írja az emberi szerepcímű Szerep című kötetében Bóhyniszki Szeffiről a következő jellemzést. Műveltsége nem volt nagyobb az olvasgató vidéki asszonyénál, de volt valami gyilkos, pszichológiai ösztön benne, igazi női műveltség, mely felelőtlenül simult hozzá az emberek hiúságához, és felelőtlenül leste ki gyengéiket. Emberszólásában igazi emberismeret lapult meg. És ami igazándiból nem csak a, a írói mi voltát, hanem a műveinek a, a mélyebb mondani valója, és is, is, is jellemzi. Németh László mindig észrevette azt, hogy a Bónicki novelláknak a Móriczhoz hasonló ö, történetei és témái mögött mindig van egy mögöttes tartalom, és ez a mögöttes tartalom, ezt ő tulajdonképpen úgy írta, ö, úgy jellemezte, hogy Bónicki Szefi, a kicsinyeség poétája, megvetett műveletek, mint az evés, plegykázás, egy kis kiruccanás a hegyekbe, többek az ő szemében, mint az élet nagy Eseményei. Ezek a nagy események. Életművész fantázia ez, amely az életet csak a kicsinyesség tükrében hajlandó felmutatni. Az ő kicsinyeségei, a hétköznapok, a nyomor, az önemésztődés roppant nyomása alól sajtolódtak ki. Nehéz megáporodott világ, amelynek szívós aknaharca és hangtalan segélykiáltása a kicsinyesség. Tehát ez, ez valamiképpen a Bónuszki Szefinek a, a realizmusát egy egészen különleges színnel és ízzel teszi egyénivé. Ugyanis végül is ezekben a hétköznapi kicsinyességekben az emberek életének a tragédiái is be, benne vannak foglalva, és ezek tulajdonképpen mi, minnyájunknak a problémái is sokszor, amiket ő ezekben a hétköznapi megfigyeléseiben megörökített. Hát gondoljuk meg, hogy például az íróportréinak is az a nagy értéke, és attól életszerűek, hogy nem mély elemzéseket ír az írók hanem megfigyeli a szokásaikat, az öltözködésüket, hogy mit esznek, hogy mit szeretnek, hogy, hogy, hogy, hogy kivel barátkoznak, hogy milyenek a gesztusaik, és ezáltal valóban a korszak nagy írói azok teljesen húsvér alakként, életszerűen jelennek meg előttünk. Például egyetemelnék csak ki a, a csodálatos Szabó Dezső portréját, hiszen most éppen visszakerül a Nemzeti Tanterbe Dezső, akiről szinte semmit nem tudnak generációk sem, és tulajdonképpen a Szefinek a rendkívül életszerű portréja a Szabó Dezsőnek a, a, az értékeit, a szerepét, és egyben a, a, a hibáit és, a, és a, a furcsaságait is meg tudják örökíteni. De igazándiból például egy nagyon életszerű és nagyszerű portré mesteréről, Móricz Zsigmondról és az egész családjáról, amit készített, és hogyha ha valóban ennek a 20-as, -30 30-as éveknek, illetve a két háború közötti korszaknak a jelentős íróit meg akarjuk ismerni, akkor mindenképpen ajánlhatom azt, hogy ezeket az íróportrékat, amik aztán itt az otthonok és vendégek kötetben megjelentek, ezeket forgassák és vegyék kézbe. Valójában nagy szükség lenne arra, hogy egy ilyen kötet újból megjelenjen, hiszen 82 még, még igazándiból nem voltunk eléggé érettek erre, mert az a korszak, amivel Szefi foglalkozik, és azok a figurák, akiket megörökít, itt, azokat állandóan visszaidézzük napjainkban, úgy a, az oktatásban és az irodalomtörténetben, mint akár a politikában is. Tehát a két háború közötti korszaknak a, a társadalmát és a jelentős művészeit igazán az ő rajzaiból tudjuk megismerni, akit nem is lehet elfogultsággal vádolni semmiféleképpen, mert a politika soha nem játszott különösebben szerepet az ő alkotásaiban, hanem mindig az ember volt a fontos. Egyébként az első, illetve a második világháború után a visszaemlékezéseiben azt mondta, hogy nekem a némaság jól esett. Tehát ezeknek a portréknak a megírása előtt már említettük is, hogy volt néhány évnyi szünet, és mi késztette arra a saját bevallása szerint, hogy nekiálljon az emlékiratoknak is, meg a portréknak is. Hát igazándiból ő azt mondja, hogy azért is szólalt meg, hogy úgy érezze, hogy író volt, és hogy, hogy megismertesse az olvasókkal azt, hogy, hogy tulajdonképpen ő is létezett, és hogy bemutassa, azokat a, bemutassa azt a kort, és a, a, annak a, az irodalmi és a társadalmi életét, amelyben ő élt, és ezzel bizonyos szempontból példát is mutasson a saját korának, mert úgy érezte, hogy hogy az ötvenes és a, főként a 60-as években, amikor már azért egy kicsit más világ volt, de még akkor is igazán nem volt ö, meg az a lelkesedés a, a, a, az életben és az, az a hit és azok az eszmények, amik, ö, amik éltek az ő korában, tehát ezzel tulajdonképpen ö, nem csak magáról adott jelt, hogy ő létezik és író, hanem arról is, hogy itt volt egy olyan, voltak olyan szép hagyományok, és voltak olyan volt egy olyan irodalmi élet, ami, ami tele volt lelkesedéssel és, és, és csodálatos alkotásokkal, és ez tulajdonképpen a saját korának, amelyikről azt mondta, hogy minden langyos és nincs semmiféle hit, tulajdonképpen erőt is adhatott. Ezt mondta valóban a, arról az időszakról, amikor idősen elhallgatva, mint alkotóművész megírta ezeket, és először folyóiratokban jelentette meg őket, a különböző portrékat, meg az, az emlékezésnek a részleteit is, és amint mondtad is, a kötetti összeállás az nem volt olyan könnyű. Igen, hát tulajdonképpen ugye ő életébe is már naplójegyzeteket készített a körülötte lévő ö, izgalmas személyiségekről, nem csak a jövendő alakokról, hanem a, azokról az írókról is, akiket ismert, például papkárolyról és a saját életéről is voltak ilyen feljegyzései, és később ezek, ezekkel az íróportrékkal ezeket az életrajzi ö, jellegű és irodalmi feljegyzéseit összeszőtte és ebből ö, ír meg a, az emlékiratát, aminek egyébként a 70 év volt a címe, mert 70 éves korára sikerült összehozni ezt a művet. Ő, a, ő, ő 77 éves korában halt meg 69-ben, de hát sajnos ugye akkor is egy kicsit lassan örültek Isten Malmai és a kiadók, és ráadásul ugye az, azok a témák, amiket ő megpendített nem voltak még a 60-as években sem sokszor nagyon kívánatosak, tehát húzódott-húzódott a, a meg Jelenés, és hát végül is az egyik ilyen emlékezésnek, ami éppen egy irodalmi szalonnyáról szól, annak volt a címe Otthonok és Vendégek, és akkor én ezt, ezt, a, ezt, a, ezt a címet adtam a, ennek az érdekes emlékiratnak, ami egyben a, a korszak irodalmi életének is a krónikája, és így, így született meg ez az Otthonok és Vendégek című kötet. Érdekes, hogy volt egy olyan kritikusan méltat a Cibori János, akinek az élete külön érdekes, csak nem tartozik most a témánkhoz, aki fiatalon öngyilkos lett, és ígéretes irodalom, irodalomtörténész lett volna. Szóval Zsolt Bélának, Zsolt Béla feleségével volt neki egy nagy ö, szerelmi kapcsolata egyébként maga, ez is egy, egy rendkívül tragikus élet volt Zsolt Bél, Zsolt Ágnesnek az élete. Erről úgy emlékszem, a Deák Krisztina csinált egy filmet, valamikor egy nagy sikerű filmet, ami Öh, Nek, hát, uh, a címe most. Az most talán nem is érdekes, de hogy igazából lehet. A szépirodalmi kiadónak volt egy legendás lektora ahhoz a, a részpálékféle a körhöz. körhöz tartozott, és, és tulajdonképpen ő nagyon mérzékenyen reagált Szefinek erre az utolsó regényére, aminek tulajdonképpen a, az, igazi, az ő igazi lázadásának, íróvá válásának, művészé válásának a története. Ez Tehát, a, most Melyik Ez a, láz, lázas évek, a lázas évek lázas évek, ami, ami különben még egy olyan újítást is tartalmaz, ami már Szefi. Saffy... Korábbi regényében a három évben is benne volt, hogy tulajdonképpen az idő az a főszereplő benne, ami már ugye plusz regényében is megvolt, és Szefi végig viszi a, a külső és a belső időnek a, a, az ütemét, ami az egy embernek az életében, vagy egy házaspárnak az életében lejátszódik. Most ez a regény ez, ez egy festőnőről szól, aki, aki végül is egy, nagy, egy vidéki festőnőről, aki a fővárosi életben, mint elvált asszony és egyedülálló nő, kiküzdi magának a, a, a, a rangot és az önállóságot, és, és megtalálja. Oh, azt a kapcsolatot is egy művésszel, ami, ami végül is hol előre viszi a pályáját, hol, hol pedig... <gül> válságokba sodorja, de végül is a történetházassággal végződik, és, és sikerül magát megvalósítani, és megismeri a, az alkotás örömét, és, és legyőzi a halál és félelmét. És hogy ez kulcsregény. Igen, tulajdonképpen ez valószínűleg kulcsregény, és az, azt feltételezem, hogy az ongorista és zeneszerző, aki benne van, az egy holland matematikus, egy, egy világhírű holland matematikus, egy braver nevű világhírű holland matematikus és matematika filozófus, akiről tulajdonképpen máig nem is tudják, hogy Magyarországon egyáltalán megfordult, és Szefihez egy nagyon szép kapcsolat fűzi elsősorban lelki vonatkozásokban. És Úgy, akkor ugye, ő is modell ezek szerint És ő is modell, írásban. és éppen most néztem az interneten, hogy, hogy a róla szólott cikkekben senki nem is tudja, hogy Magyarország Járt, azt meg aztán főképpen nem, hogy ő egy Bohunicki-Szefi nevű írónővel ö, volt kapcsolatban. Egy nagyon rövid időnk van, pe, másodpercek, hogy össz, egy, egy mondatban foglaljuk össze Bohunicki-Szefi jelentőségét. Hát ö, csak hogy egyáltalán érdemes volt vele most foglalkoznunk, ez talán kiderült a műsorban, de hogy... Ö, egy olyan életmű, ami, amit nem kell elfelejteni a továbbiakban. egy hatal... olyan életmű, ami, ami, amit mindenképpen ö, meg kell ismernünk, mert ha meg akarjuk ismerni a múltunkat, és meg akarjuk ismerni a múlt, múlt irodalmi életét, és, és meg akarjuk ismerni a, a társadalmi osztályok és rétegeknek a, a, a viszonyát, és, és harcát, és egy korszakban, amire most olyan sokszor visszatekintünk a két háború közötti korszakra, akkor azt hiszem, ez egy nagyon fontos és izgalmas forrás munka is egyben. Köszönöm és... szépen, hogy ezt a kalauzolást Bohunicki-Szefi pályáján megtehettük együtt. A kedves hallgatóknak köszönöm a megtisztelő figyelmet. Elke Sirén Borbálát hallották a Mindent a nőkről adásában, a Viszonthallásra.